із чужих ріштувань. Найчастіше падають з власних. Падають невправні і лише тоді розуміють, що до перемоги безліч вимог. Перемога дається тільки тому, хто, скупчивши сили, вміє швидко рухатись і володіти цифрами. Умійте, бо наші дві – це гой колір, що біль перетворює в радість. І раз полонивши, не пустить назад Бадьорний колір нестримних палахтінь. Хай він яріє, п'янка справдешня радість. Хай будуть повні ваші серця, як повні бувають келихи, Хай повсякчасно і повсюдно діють протиріччя, що рухають все вперед. Хай живе все, що ненавидить морок і любить силу. Все, що не знає спокою і зневіри, бо довкола багато ще в нас цілини і багато-багато весен попереду. Бо вже вклоняються химери давнизни, вже упокорено стеляться простори.